Alhamdulillahi minash shaitan rajeem Bismillah arrahman arrahim Inna alhamdulillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shuluri anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihillahu falamudillelahu wa ma yudlilhu falamudillahu wa ma yudlilhu falamudillahu ashadhu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu wa ashadhu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu thumma amma ba'd tajitha lafdit falandarimu tiyanwetan parallahum subhanahu wa ta'ala Zotin tonë falenderojmë për i ditë falë dhe udhëzim e kërkojmë salavatet, selamët, përshëndetjet më të mira, më të plota mbi pejgamberin tonë të dashur me familjen sallallahu alaihi wasallam. Shokut të ti besnik, familjes së tij të, ti të pastër të ndarshme dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së tij të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar dhe zot e lutim Allahun xhelel xhelalu që Zoti on te bareke ve te ala ditët e kaluara të Ramazanit, Allah ti kët pranuar e të naruan shëndetin, imanin, vullnetin në ditët të satë nga kangelur nga pjesa e Ramazanit. E, do të vazhdojmë me Ligeratat e ciklit të këti muaj ku filluam për jetën e pengamberit Alej Salat e Selam duke theksuar moralin e ti, sielet e ti, karakterin e tina. E, përmendëm në Ligeratën e parakaluar për diçmërin e pengamberit Alej Salat e Selam si ishte gjëtë tërditës me gratë të veta. Pastaj kaluam në edukimin e tij, si edukonte dhe si i bante të tërbië gratë të veta. Por si ai i nxjerrri disa gra, të cilat janë model për krejt nënat edhe krejt vajzat, edhe krejt gratë të cilat dëshirojnë me qënd bashkëortë të suksesshme në, në jetën e tyre. Tani na ka ngel një kapitin tjetër, e cila gjithashtu është e rëndësishme për jetën tona, e cila gjithashtu ka ndodhur në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qëla është ajo? Ajo është uh, si zhjithë të lashët, konfliktet t'i quajmë kështu me rezerva, problemët edhe nga të resët për ingamberi a.s. me gratë e veta. Pra, qëfar metodash, qëfar mënyrash për dorëte që ti te i kalon problemët e për ingamberi a.s. kuna atë problem ishte palë ajë. Pra ta një kemi dy, do të flasim si për ingamberi a.s. kuna të problem ishte palë ajë i te i kalon të problemet e bashkëqërdve jashtë të pisë ti. Por që mu lëvendit do një sahabe dhe i tregon të ja Rasul Allah kam problem me gryën të jme, e këshilon të simet e te i kalu. Kjo është të jmë tjetët dërflasim për këta. Ta një dërflasim ku pjesë e problemit është vet aja le i salatë të senam. Pra ja shkaktojnë problemin mrena shtë të pisë tina si aje më në gjon të vedetën dhe si kët, e më në gjon të këtë kë Uh, do të para uh, përgjigjemi një pyetje ashtu që dietarët janë përgjigjëngase nepsi ti vënë kjo pyetje, kjo çytje, pse i ka ndodhur pejgamberit aleyhis sallam probleme? Po pra, pse ka lejuar Allahu që të jetë më uh, pra, i miri pejgamberi aleyhis salatu sallam me a probleme? Po pse është destinuar jeta e tij problemeve? Kanë thënë dietarët se ky pejgamber ka ardhur për të zgjidhur problemet e njerëzve si kur mos të egziston të problemi atërë ne edhim se jetën tona kanë probleme, ka të lashe si do t'ikëthejeshme pengamberit salatës selam, andaj kër arabët kërkuan që pengamberit jetë me lashe qëka tha allohu gjilohara s'ka mund qimë më kanë me lashe se së në ndjekni ata Aba, andaj shiko pengamberit salatës selam, er pengamber izgjedhur dhe er toksor, er toksor. sa da mundan toksor si kur ajt jeton të në tok me karakterin e Çillës, a do rrezu të djemi ata model? Do të djenin ata model. Allaj pejgamberi alay salatu selam in dofte në jetët e tij, në jetët edhe ngjarjet e, e tij, probleme dhe ja lejoj Allahu problemet dhe ja lejoj që gratë të ti ndonjëherë të shkaktojnë talashe, ç'tjet model për njerëzit që kanë talashe, ç'tjet model për njerëzit që kanë problema. Dhe kjo është gjuabi ulemave se pejgamberi alay salatu selam nuk ka ardhmë laçën tok. Nuk ka ardhmë Me laçët, ana për shemundë në Kur'an, në, Kur në asnjë ajet nuk kemi të tindejmë me laçët në ndonjë adhyrim. Ne me laçëve vetëm një raport e kemi me ta, cila është ajo i besojta. Shikoj me kasë përfundon. Ne besojmë se ka me laçë, nuk na intereson mas kësaj asnjë gjë nga jeta e tyre, pse? Se s'këna mundi, s'këna mundu. Ka thon Peygamberi (salallahu alaihi wasallam), "Me laçë arri në sejcde tanjetën." A mund është me ndjek? Me, me la që a rinë ruku. A bë, ta njetën. A mund është me ndjek? Së mund është me ndjek? A bë, me la që a s'ha, s'pi, s'martohet. A bë, a ki mund si më ndjek? Jo. Andaj ardh i dërguarja Allahot. Njeri, me gjak, me damar, që ha, që pi, që martohet, që i ndodhë thë lashe, që kanë, që kesh. Ketë tëpse, se ajo njeri, si na, andaj i ndodhën problemet, që ne në model: modelit të pejgamberit aleyhis sallallahu alajhi wasallam ti te kalojna problemet tona. Tani, çka çfarë i ndodhi pejgamberit aleyhis sallallahu alajhi wasallam për problemet në jetën e tij? Negrim për mend tek rast, po ndoshta dikush se din apo e din apo e ka harruar apo i ka harruar detajet, ne do ta tregojmë një ngjarje, do të mundohemi maksimum me ngjesh që mos të dalë mos të dalë oral për ikontrollës, sepse ngjarja është shumë e gjatë dhe ka detaje të shumta, dhe çdo detaj është për neve mësim në, në vetë veti Kënë gjari kemi përmen Kër kemi fol në Histori në pengaberit të lejtë salatës salam Dhe kër kemi fol për sahabë dhe sahabesha E kemi përmen Se ka ndodhë një rast Të si në allohja ka registruar Në surën nur Surja 24 Lezojë të shpia nëse dëshiron me edhi detalët Apo në historitë të muslimanëve Quat në gjari e Shpifjes ndaj ajshës Kur pejgamberi alayhisallahu alaihi wasallam duke u kthyer për një luftë, thuhet se ka qenë në luftën e Fisit Bani Mustaliq. Duke u kthyer prej luftës, ka ndodhur një incident me Aishën. Ky incident oj boshkak i problemit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A kjo ngjarje e tregon vet pjesa protagoniste më e madhe e ngjarjes, pra roli krijesor i këtij problemi ka qenë Aisha radhiyallahu anha. Britanike pra kemi dy pal të problemit. Pejgamberi Alayhisallatu Wassalam si burr edhe pejgamber, edhe tjera gruaja e vet, Aisha radhiyallahu anha. Një jasillët rreth domon. Tani e tregojm shumë rezume. Njallja asillët kanë çën luftë i ka huk çaforia Aisha's. Aisha ka çën e e bartur në në një dhomë të vogël ë në Deve. Edhe është nalë ushtria me një vend edhe ajo ka dalë pa kalzue e ka morë duke e kërkuar qaforën e vetë ka nalë ushtria e për nga Amerit Alei Salatës Selam e kanë marë atë e, dhomën e vogël si lojë mbulese për gratë edhe e kanë vendosë në devë duke me ndu se Aisha është aty edhe kanë hec edhe Aisha radiallahu ana kure ka gjithë qaforën edhe është afruë të një piesë e disa shatorëve që kanë betë dhe e ka zonë gjumi. Pas të e ka ardi sa abi edhe e ka pa. Tani Aisha ka metë më larkë, ushtria ka hecë më andejë. Edhe këtë rast e ka shvidzue abullajbë një ubejimi seluli për me e, e sa ju dhe shpikë se Aisha ka pas kontakt me qatë burënë. Duke mos pas kur gjofare me, me, me realitetinë. Dhe kjo e ka baue me dinën të tensionuar deri në një nivel shumë të madh, derisa e ka çecukët punë shpallja. Kjo është rezumeja e ngjarjes, e nevojna duan pak më pak më shumë detaje. Tregon Ajsha, hadithën e Sai Bukhari kur dëshiron me me eksit. Tregon Ajsha. Thot Peygamberi alayhi salatu selam, gjithmonë kish të tradit që kur dëlten luftë e e çit të short me grave të vetat, kush po vjen me ta. Sepse ka pas Peygambërsam tradit që kur den luftë me mor edhe një anën prej grave të veta. Thot dhe mra sharti, qorti muhe, edhe dola me pengamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Kur dola, thot ka qenë koha kur kishtë të zbrit hijabi. Do mon kemi qenë të mbuluara, kemi qenë me, me mbulesis e ka, e ka kërkuar Allahu të bareke dhe tjale. Thot dhe gratë barë të shimë në një dhomë dë vogël e cila vendosej në kalin në deve e kështë mëratë, si mbules, si mbules përgrujën kër e kryti për nga mërëja lejtë sallatë sëra më luftën, edhe u afrua afër me dinës, dhe leje që të pushojtë. Dhe leje që, që të pushojtë. Edhe, si cëli pëmiret me punt e veta, thotu në e vëcë si e qova dorën të gjikësi, se kësha pas qaforën. Qaforët tjeshtë, e ka vënudorën, nuk o qaforja. Edhe thotu mërzita, dhe filova me e kërku qaforën. Edhe filova me e kërku e Çaforën, thot dola prej asaj dhome, po e kërkoj, po e kërkoj Çaforën. Kan ardhur ushtria, e kanë kapat. Piesën e dhomës ka qenë ndërtuar prej prej drurëve. Thot Aisha radiyallahu anha, nuk e kanë vorrec se sjam si aty, se si jam kënde holl. E zaift. Nuk e kanë vorrec se nuk jam aty. Po nuk e kanë rësi, këtu s'ka njeri. E kanë vendosur ndeve, edhe kanë hec deva. Nga sa deva të ecin ngrumbull. Deva të ecin në në grumbull. Pas e trekon Aisha duke rëfyër Rasin e vetë Thot Filova une duke e kërkuar Qaforën E gjeta qaforën Edhe pastaj e gjeta një shatarë dhe Rash me fletati Edhe thash kanë me më kërkuë Se jam gruja për nga mberi të lejtë Salat e sënam Mbinë fije dhe morin me veti Dhe nuk e ka ditë se Ka mundësimi ndovë Telashe të A tëre thot A isha radiallahu anha Ka qenë i shoki pengamberi të alejë salatë e salam E ka pas emnin Safuan Ibnul Muabtal e Sullemi Ki shoki pengamberi të alejë salatë e salam I cili në shtri Ka manovra Ec një pies Rë anësht një pies Një pies rë largë Që të baje kontrola Ky ka qenë nga të fundit Që ka kshir, e ka këshirë Mosatë ndjek një kush pengamberi të salam Ekshtu më rap Thot edhe e pash Safuan Kishtar duke e kërë e E kontroluar gjenjene e muslimaneve Kur mpa muhe Tha inna lillahi Po inna ilaihi rraji un Ta allahu t'jemi dhe ta allahu t'kena mukthi Ndër kuptimi se Tani, tani a kupton A i sikur e ka ndje Se po boni, tash, mpa Qështu t'i gush Kame subozun, subozime Kame ndje, edhe kame ndjel Gjera të të këqia Thot kure pash Qka tha Umblova shpet, e vesha hijabin, edhe hipan deve, edhe ajpoqon devem. Unë e masatina, që të më qojët e pengamberi sallallahu aleyhi wasallem, edhe nuk ka fol asti fjal. Këtë sken, tani, aja kuptoni këtë sken? Aisha me Safuan ibn Muattel. Kje ka rastis si kontroluas i, i ushtrijës. Shoki pengamberi të aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi s Me veti kanë e ka, gruji në pengamberi sëllam. Kur kush nuk ka, largë janë ushtëria tjetër. Apo, ta një dhe të shiko, kjo ka qenë fitën e madhe. Sënë kanë pështu dë njerë edhe disa musliman, sikur që ka qenë Hasan ibn Thebi, shoki pengamberi të ale i sëllazam, ka folë, ka thonë, që ka banë një gruji e një burë vetë, e kështu maratë. Pra, ka qenë historie një atësën, e kan, e, histori, e, e, të sënë e kanë përmenjë djetarët e Pasaj thot, a isha radhjallahu ana, e foli kush foli dhe u shkatrua në qështjën time. Pro fillu njës me fol në akus dajmeje, e rolin kreësor në akus e kishte Abdullah ibn Ubej ibn Seluli. Aja kishte rolin kreësor. Fillu a njërzit me fol, thot, mirë po une endë nuk po ndi diqka, që penga me sa më është duke e shqëtësue, është duke e shqëtësue. Mirë po thot, nuk e kishte atë dhemshuri dhe atë dashuri që më ofronëte, maharët. Thot, vetë të më rralë më thonëte, ke i fetikum. Si jeni, kashë. O, o shftofë në raport për nga Meri Alei Salazram, mirë po nuk i ka thonë, janë të folë njerëzit, kanë pasë kenë, kanë supozuës kenë, kanë akuzume me lafëve me vjalë, laf jo, nuk po folë, asni sen. Dhe thot, Aisha radiallahu, anha, mumë shqetson të kitë rajtimë. Aja pa të përmësëm që akonë me ajshëm? Aja pa të që ke me dashuri e me respekt? Ta një veç nuk ka thonë kur gjo Veç ka, e ka ndru e pak raportin Veç e ka thonë si edhe ma ndesë ka i kur gjo Thotë filloj kjo me më shëtësue Një ditë thotë për i ditëve dola me nanën e mistahit Që kim mistahit është kusheri i ajshës është kusheri i ajshës Që kim mistahit i më në e theth ka folë për ajshën Ka folë për ajshën dhe ka morë ndëshkimin e duor. E nana e vetë, nana e vetë, një ditë për ditëve, delë me ajshën në kryrën e disa prej punëve. Edhe, ajo, nana e mëstahit, po supozon se kjo e diçka të po mabit i saj. <clears throat> Edhe i thotë një fjalë të rana për djallin e vetë. Fetë nana mëstahit, shlëm do fjalë të rana për djallin e vetë. Edhe i thotë, ajshëa, Si ki mund si me folti për një njeri Edhe nësa djaliot Kura i ka morë pjesë në bedr Ajo ushtari bedri Zguzon ti me folvar Ata Ata i ritha Po tja se di aje që ka fol për tija Po tja nuk e di aje që ka fol për tija Tha jo nuk e di që ka fol për mua Thoth dhe une para kësoja Aje shatot kesh pak e smut Pak e smut për nga natyra Thoth jo qka tha Tha edhe më filloj me më kalzue Se në njarën e safonit e kanë bë E kanë bë njarën E kanë bëha akus A të rëthot Mushtu e muës muja U këthejva të shpia E rëta të pengamberi A lejë salatu e selam Aj nuk këm shto në të pos Selam Selamu aleikum E dhe sije Pik Kur gjohë ma shumë Thot edhe i thash Ja rësullë Allah A ka më mundë si Qëjtë e babajan dhe të në naime Tani E di që i ka Dishka Sjetu si ka lëzu Asun si jam të dit A qëjtë e babajan dhe të në naime I ka thamë për shko. ja? j në hayatë. Ata ta dhaisha, çkova danajme, edhe i thash oj danajme. Jan të vonë njerzit diçka. Jan të vonë njerzit diçka. Por ka kërku këshillë prej nanavet. I ka dhënë nanavet, "Çetsoju, bija ime." Ka thënë se është normale, një grua edhe e re dhe e bukur si ti, sepse ka qenë aqënder grat më të bukura te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe e ka një burr me namë Si i dërguar i Allahut Sallallahu aleyhi sallem Ka dhe në është normal dikush me Me lëshu akuzë O është gjelozija në pitje Abo ajo ka me ndu se të një gruja ka subhëzua e kështu marat Thot Aisha Radiallahu anha Filova kërshkova të nana ime Me qajt Qaj një nat e qaj djë nat e qaj të rërat Thot dhejri sa Provojshja me kajt me lot Zdilke loti U hargjova ki Prej të qarë së madhe se që ka ndodh me, me mu e dhe raport me pengamberin, Alehi Salatu, vë Seram. A mund të përramdojnë dhe zë? Një, një burë, të një të sobojzojnë akështu, në për botë, kër ju ndodh sultanave, mbretlive, e po, kësim gjarje, bahot tem e botës. Ka mundësi shkarkoja taj, ka mundësi e dërheqe, ka mundësi mundon me amlu skandalin, e kështëm e ratë. Andaj Allah u gjele gjelelu e ka të reguar në gjarën Jusufit, se aj që ka gruja vetë, ka dosh me bëmardhonjë njëntime me Jusufin, a.s. e ka treguar allohu i gjelona në përmjet në gjarës së asaj gruje dhe ati mbreti se në gjipt kanë bizotruet e mbretrit ha, dhe juthë lëki, që në konë gjeloza. Kure ka mërgë e shaj <coughs> buri e asaj grujes se kjo ka provu me Jusufin, kjo ju ka shlujë Jusufit, që i ka thonë, shuji, mloje, që ka shë, së të këfirili dhe mbik, kërkof Mirë po pengamberi Alehi Salasam kush është është prisë i ketë njërzimit Salallahu Alehi Vesellem Edhe Thot a isha vazhdova, sumzike gjumi Ka isha vazhdimisht Dheri sa usmuna thash Sigurisht ka mendrujet Do dhe, dhe shprej sa i me vetme ishte Që Allahu t'ja të regon në andër Pengamberi Alehi Salasam Se jam e pastor Si ka shku menja se zbret Kur'an Kur'an dhe t'i ku lezon Kur'anin Se vapë edhe shpërblim edhe meditim edhe udzim mëna në surës ë nur e kinë ngjarrën e Ajshës. Atë i thot Imam Nevovi rahimehullah, kush e akuzon Ajshën radhiyallahu anha në nderin e saj, ajo kafir me pajtimin e kit muslimanëve. Jo nëse njëri thot, valla unë ala sjam shnohosh për kësaj pune, tamam shnohosh, nuk je musliman derisa shnohosh. Ku shnohosh atë në in fen Allahu te bareke ve teala. Fa Ajsha radhiyallahu anha. I thiri pejgamberi alayhi salatu wassalam Aliun edhe Usame ibn Muzejdin. Zeidi ka qenë agjali, të cilë ka rrit pejgamberin Allahu subhanehu ve tejkem në form adoptimit. E pastaj Allahu ja ka shfutur adoptimin që të di dhe dhe nëna e sicilit prej prej njerëzve. Thotë thiri Aliun edhe e thiri Usame ibn Muzejdin. E do i pyeti. I tha Usames A ti më hobet? Tha po. Tha, a ke pa odi që ka të dyshim gr të gratemija në konkretisht të ajqa? Tha joja, Rasulullah. Tha, nuk di keq, asë shërë, asë dinakri për, për grave të ua. E si do mos për këta, për rasin që ka janë të fornë. Kjo ka qenë burtigja e Usame Bnuzejdi. Usame Bnuzejdi do mëllon ka, ka qenë ziloj një pi i për nga mbejdi sallallahu aleyhi wasellem. Kër e ka thirë, a lijun, edhe ka pëjtë, ka thanë, ka thanë, që ka mëndonë të, ka qen konsultimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka thon Aliu radhiyallahu an dhe Aliu për nga natyra e, do von nuk ka dash tani të hiet detale ka ndos ka ndos ka dashja leçoje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka thon ja rasulullah Allahu s'ka ngushtoi ti ki gratë tjera do von tani s'ka nevoj më hi detale imcira ka ndot a nuk ka ndot pra lshoje rrëra atë pjesa ki gratë ki gratë e e tjera do janë dy vujësh që ka i ka konsultu. Pastaj i ka thirrë dy gra për mi konsultu, a kanë pasur diçka dyshim. Pra i grave që ai ka thirrë, e ka thirrë një shërbëtore, e ka quajmën Berira. Ka quajtur shërbëtoren në shtëpinë e Aishës radhiyallahu anha. Ai i ka thonë, "O Berira, a ke pasur diçka që të ka futur në dyshim rreth Aishës?" Ai kuptonin sa siklet është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Sikleti më të madh. Donë, nuk ka pasur pe më zan Maran se çka? Përmenatje kur kemi pohjtë për këtë rast në veçandit është nuk është rasti i jonë këtu veçandi, kanë bandi e tartë, këtë këtë rast, ka cimë tentativa e funit me rëzhu pengamberin a.s.v. si pengamber. Se, se nëse, si pas muna fikave, idilte që grya vetë, hashe o kella, ka bo amoralitet, pra ti si pengamber se si gryin e kilovire. E kuptoni sa e rra nukon? Shume rra nukon. A në e ali ju ka dhënë, ja nësullë Allah, mosumirë shume këtë punë, shloje ki gratjera. Apo, jo që në trajtimi, alijut, jo kunder ajshës Po në kuptimi që mu tash, mu këra nuk pengamberi, a.s. nuk du mu mor me këto imcina I ka tham berida, jo vallahi, pasha Allahun, i cili të ka që me haqë Së kompa, kur të ajshë, diçka që ka, më shtimë dëshim Regull Pas të në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Edhe ka pytë për nga Mberi A.S. I ka thënë, oj Zeneb, a ke pa diçka dushim të qështë e ajshës? Radhjallahu, anha. Edhe, shikoni këtu, a isha ndurrhin. Thot, e Zenebja, ka qenë gruja më rivale e imja. As njënët që ka mazgale që ma më mërë, më për më nga me sa ma shumë në Zenebër. A Zenebët, Zenebët, zenebët me fisë të madhë, u kanë uh, pre fisët të pasur, edhe u kanë ma e mira, mas aj Anya dhe e përmendëm dorën më të gjatë apo me sadaka. Thot Aisha: "Më shunti që unë kum ju mndruit, kum thonë çështash këthes, thoj zon rastin, edhe apo se rival ortake." Thot mir po e ka rrit Allahu xhuelal xjelalu Zejnebën me takvallokun e saj. E kur i ka pyetur pejgamberin aleyhis salam, i ka thonë, "A ke pa diçka?" I ka thonë, "Ja rasulullah, ahmi sam'i wa basari, wallahi ma alimtu illa khaira." Ka thonë Unë e ja Rasulallah peru i dhe ishin tem Edhe peru i sinin tem Pasha Allahun Kur ketë s'kun pahe E gjithse konë në ortake Edhe jonë shty me aishën Ra cële a është ma afer pengamberit sallallahu a sellem Me gjitha ta Me gjitha ta nuk ka fon Atëherë, me këto katër dëshmi Pengamberi a.sallallahu a.sallam E ndërton se gruja vetë është dhe pasër E, e ndes ka zbit Kur'an Edhe hip mi mber Edhe ju thot njerëzve O, hip O musliman, jam ashar al-muslimin, o musliman, cili pjuve po mdihmon që ta kthej hakun e gruostime, kundër një njerit i cili lëndimi ti edhe mundimi ti, a i përdit më ka mundu, ta shka mri mundimi ti familjen time, ato mundu më familje, më ka shpalë grujen lavire. Thot, penjë mësëm në khutbe, valahi nuk di për familjen teme, po s'kajrë e kanë përmenë një njëri që kanë e të me ta, sa fërën ibn Muad Mu Talë e Sullemi, ka dhënë dhe une për atë njëri nuk di posë khajë, posë e ka shëshru kërën temë se e ka gjithë rasin që ka qenë në, në istori e njohër. Atërë është quë e një sahabe, i cilë e ka posë emnin Saad ibn Muad, nga Medinasit. Edhe i ka thënë njërë ja sullë Allah, të regona, kushë e borë qëllën? Ka thënë, darab në unu ka, Esos mi këtë punë me shpat Nuk ka, ka punë hajgare Së është punë pare Punë në deri Ka dhe në këtë zo Ne esos në këtë punë me shpat e, Ka dhe nësë është prej familjes Eusi Pi ka o jam une Esos i vetë Si tjetë për fisit tjetër Thu i dikuj tjetër për këtën ve Në ta sos a i punën A there qohet një sahabë tjetër I quajtu Saad ibn Ubede Edhe i thot Tja ka dhe dhe i e ki për që dhe ma bulla i një ubej i një selullin Ka dhavallaj së në prekni E që tu ka ndodh konflikti Atëherë Ndohon tash konflikt, mbi konflikt Ka ndodh Saadi i një ubejde Ky ka qenë shoki pe më samë Që ki Saadi i një ubejde Që ki që ka, ka reagu, ka dhavallaj së në vrani Ky ka mendu Ky ka mendu, që ki Saadi Qa e ka mbrojt i një selullin Ka mendu se dikush I ka boj i fëtira i një selullit Se Po akuzot padrejcisht se i ka bëu po akuzë padrejtisht Ajshës. Ky është Ibn Seluli i Pasta. Ke ka pas dost. Para se marrëm me saman në Medinë, janë qenë doshlar. Kur ka ardhëm saman kanë hinë në Islam. Kanë hyrë ditë në Islam. Sa'id ibn Ubadah s'ka pas idenë se ky Ibn Seluli ka ai aktrimat u bë. Ka mënuar se është sinqert, sepse munafikat nuk ninën me emra me emra. Apo dhe Peon samë ka pa po të trajtu mirë. Pik ka i beq i munafik. Për shab sillet mirë me ta. Ibni Selulit djallin e ka posë djallë sinqer Gjallë sinqer Ashtë i sinqer tukon Djallë Ibni Selulit Munafikit ma të madhë Sa që i ka shkute me sami ka thonë një Rasul Allah Si dush mu morë veshme pëpëntem Se unë e disja munafiki Ka thonë më si thujtë një tjetrit me esos punën Unë e esosi Se ka thonë se së ma banë mu e me e pa vrasësin Tu shtarkullu i lërshën O si du të me, me ekzekutu këta ekzekutuj vet Aba si transparent se ka pasë sahabët e me sam A U Seidi ibn Hudair, shoq i pensam dhe zotni i ensarëve. Këto janë kokat e njerëzve. <clears> atë <throat> i thot usajdi, U Seidi, Sa'id ibn Ubadis, thot vallahi ti kanë munafik, mos i pidel mbrojtje munafikave. Tjape shase, pensam po li ndim kundër këtyre njerërit, ti qoshe mbron këtyre. Kur ja nisin duke u rrok në mesrëti sahabat, atë pensam i thot, lene. E ul kët punë. E çetson kët punë, pra shlom pe Në hakun e tina Alehi salatu o. A tërë e vazhdojnë Aisha me të reguhe Thotë, une vazhdova Të familia ime Zdo natë si e zakonqme Pajumë, qajtme Deri sa thotë, nuk dil të lotë Sprakë shalotë Kërë njëre gjeni pahot, qanë qanë qan, shumë Nëse qanë me horë, pasaj provon me qanë Zde loti, sepse dehidronë Ska bo, hargjohotë, sidomos Ska qenë edhe esmu A tërë e thotë Uh, Erdha, një ditë për i ditëve uh, Erdh, uh, duke qenë Masë një mujve Thot, une pritë qa Mosë pi kalzonë dikush uh, Për ingamberi sasëllem Se jam e pastor Një ditë për i ditëve Thot, erdh për ingamberi E dhe po full me mua U ka ullë Edhe pi thot Oja ishe Ka ardhë kështu kështu për i njarjes Duhon për ditë që ka përbohat më abeti Ka thonë nëse je e pastër Do të pastrojë Allah Ka me kalëzua Allah se je Pas e pastër Pase ka thonë nëse të ka shku me indja Për gjuna Kërko falet e Allah Banis t'i kfarët e Allah Sepse Allah kur robi ja pranon gjunahin Ja falë gjunahin <coughs> Aterë thot kure Baniket më vetë thot mu mushtu Ala ma shumë vaj Mu mushtu e ala ma shumë Vaj Edhe a uh, i thash Ebubekrit ato tash kit familja Ranubtus kur kush dizh ka me fol ato boshuj po pe mesabi thot ç'ket vjali tha i thash babostem porgixhu baba më tha Ebubekri çka të porgixhnes ti shë me fol don tash penga me Allahut autoriteti më i lart çika vet e dhimbsh mesa dush po tash oforku shumë shumë ran puna e ty ne apo pas ai ka than nanëzvet porgixhu Apo s'ka pas shkamu përgjith Ata ere thot A isha Une isha e re Edhe isha e mërzit Edhe isha e bindu në pastrëtin tim Thot edhe nuk dita shkamu i thon Pos i thash Une juve zdi shkamu i thon Ju ka dojtu pengam në sëram Babës vet në në zet Ka thonë shiko, une juve zdi shkamu i thon Pos që shi ka thonë Baba Jusufit Djemë vet vet Ju, Je ka arru e në që baba Jusufit e ka një Jakub Sen Murzi Harun Jora. Murzi Harun Jora. Ka than, ka than Baba Jusufit fa sabrun jamil wallahu almustaano ala ma tasifun. Ka përdor ajet Kur'anore. Ka than Jaqubi alayhis salam kur kan e kanë pruë lajmin se ka ndrujet Jusufi, pra e ka ngur uki rrajsëm. Ka than sabr, sabri i mirë. Ç'ka bëu. Ka than Allah është ai te cilin kërkohet ndihma për atë që ju për Rafeli, për atë që për shkaja ju për Rafeli, pastaj thotë Jakseva, domon, shpinën në anën time, duke duke pushuar dhe duke vazhduar gjendjen gjendjen time. Pastaj thot Ajsha, unë në vetën time e kam zonë më të ult. Pra me pozicion shumë Gjell të ult, që Allahu xhe l xhelalu ut zbretë Kur'an në çështjen në çështjen time. Thot nuk kanë kaluar pas për pak kohë, vetëm se ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke uh, do më prap karte shpija e ajshës radiallahu anha thot dhe e kapi ajo qka e kap në shpalje a kush e di mas miriti qka e kapi mësëm kër e kapi shpalja ajshë thot e kapi ajo thot u ne edita se ati ardh ati ardh shpalja thot dhe kuri vind të shpalja mbulohen djers si kur kur vënon gjerdan në qaf apo shkëlqen nga djersa kuri ka ardh shpalja thot Kër ju largue, e mësam, kër i ka arë shpalja, sikur është hum, pastak jo është këthjel, edhe e ka lexua shka jo ka shpalja, pra janës Allahu të bare kjo vëtjara, thotë, kër i ushtë largue, ajo, ajmundimi, thotë filloj me qesh. Edhe gjëjnë par, e parë, që ka e thaë për nga Mberi, a.s. thaë, përgëzo oj aqe, përgëzo oj aqe, se të ka pastruar Allahu, të ka pastruar Allahu, e të herë nën e veti ka than Quh! Që falenderoje pengamberin sallallahu të barëke Që murë fund kënë gjarëjese Të ka pasru Allahut të barëke Vëtjala i ka thënë Aisha jo pashë Allahum Së që ona mi thonë Kur ku i në falenderit Posë Allahut të barëke Vëtjala i cili ka zbrit Pasë të tinë Pasë të tinë time Ather e lezoj pengamberi A.S. Fjallin e Zotë i Gjellë Gjellali U në surën nur Kë thëtë Allahut të barëke Vëtjala Inën le dhine Gja u bil ifki Os لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاث والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقال هذا افكن مبين فضل الله تبارك وتعالى ايات كانت اجتاه مسي لهنا تجيده فضل الله جل وعلا اتشكا برن افتراء اتشكا برن اوزن Natyshka sajun akuzën ndërën e Ajshës. Jan një grup mëna më juve. Jan një grup mëna më juve. Dhe shikoni kët për pikmëri. Dhe këta <coughs> e kanë çuaj disa dietar zgjidhje problemit pa kriju problem të ri. Shumica e njerëzve në ndëruar xhamateli. Kur i sosin problemin, çka bën? Pim problem, e sosnja, ja biyet teatrit mini harni problem tjetër. Apo pejgamberi talleh sallallahu alaihi wasallam isbrit të shpallje dhe më njërë për t'i kry uh, problemet në qëfar të forme pa kryu problem tjetër tani, kur tha Allah u gjeluar <coughs> ata që ja e kanë shpif këtë njëjarje, janë një grup juve nëse thot dikush, pëse se ka kalëzum e emën pëse se ka kalëzum e emën se kishë ndodhë luft se kishë ndodhë luft pe nga mberi tali i salasra ma vonë jo ka kalëzum e emën që kjo munafik, që kjo munafik, që kjo munafik e kuptën ish ka munafik o da Në njerë rrim me të vra, ku t'i mërije gjendja Mesh me gjend një rast Qa aja mërmenja, dëvras Edhe kur kur së nëmhip më, më qaf, aja ka provu Andaj shpesh ka provu me, me vra Edhe me embyt kanë provu Për nga mbetin sashelle, muna fika Kanë bo planë, kur dale që ati Na dalë mi qëtu, e vrasna Aba u gje lëra ka rujt Në se dhoti kush pësës ka kanë zu me emën Si kur kam plasë qëtë, thotë, une me emëna kam qëtë Për kanë i të folë Ja, ja kur, a, Metodjia e Kur'anit e shpalon të keqën çtua dikon apo na kultforna për të keqën çtua, ja uni thot për kan eki për çollip. Ideja është ka, çka është i keqi? Apo si çolli pinave? Çi thot thot Allahu xh, dhe saran u kon. Saran u kon. Sa ka pas nevojë mi thon çe çe ky o, çe çe ky o. Apo edhe më është ulur atë problemin tjetër që u rrokën sahabët, mi thon Kanale. Mi thon Sa'id ibn Ubadis, çe ti të mrohet punë më munafikin. Thallahu xh ajo. Ja. Osh një grup brenda Juve apo andajm sono me metodologjin e Kur'anit kthiat mos tani thot un e du me dit valla me em me bebe por nuk shkon ashtu nuk shkon ashtu se ka mundesia i permësohet e kur i diet se ka pa den emri pastaj ti vazhdimisht e di se ajo ka pse probleme andaj thallahu i qel valla a do ja ni grupi i Juve mos e menonish har por Juve bile ka me dal kjo bile ka me dal khair fodallahu te bareke ve tere sit se li ka me mor hisen e junait shpifjes ai i cili ka pri ksaina ka me morë dënimin matë madhë. A e që ka një të në të nërësan? Krej që janë ndëshku në dunjo për këtë shpifje, ha? kanë qepi musliman dhe do më dhënë doktë. Ta quina kushtimish raport me sahabët e mdoj. Që ki i pari se ka gjitë kurgja. Ska angër, as shkopi, as kam gjik, as kurgja. Por shpifje. A Allah u gjërë ka thamë, e kjo i bënkaj me zhvijet thotë, disa njës nuk e kuptoj këta. A ta, se, si, dunjo, si ta më dojnë se dun Ngojnë i djek me tjetër Tha Allahu u gjiluara A i cili ka prinje A tha nakina me dënua Tho dhe i bënkaj me ljozije Sikur kër i thot mbrajti Ndo shkon, ndo shkon Ata kriminell E thot ata lemamua Kër i fordhët lemamua që ta Parano kër thot Allahu lemamua që ta Allahu ka me laqe Ka lullë e forma me dënua Apo, ka po sahabët e për më sam Qëta shumë i rasin tjetër Ju ka thot lemas ta mua A i ka pështu në dënja Po së A dalësin apo çtonam pikësa donjaje, nuk çonë në ahirat. E lutem Allahu që Allahu të na na na ndihmon në donjall në ahirat. Kë ka thënë brej? Rasën e ka treguar Aisha radhiyallahu anha. Çka përfitojnë pikësa? Ka shumë simetë ndërorëzën, e do të mundojmë shumë shkurtimisht gase dëshiron ti për mënen disa brej, raste të tjera të problemeve nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E para që pejgamberi ka marr në këtë ngjarje, çfarë ka thënë? Mënyra e shkallzimit dhe gradualitetit. Ka dalë, ka pritë. Ska morë me njërë vendim. Ka thonë, ta kryu në se së në duroj, kërë, që mësë ta morë, jo, jo, jo. Ka dalë, së shpunderi njerit, o shpunderi gruës vetë, o shpunderi familjes vetë. Pra, mënyra e pa, që pengamberi Alej Salatësera, ka marë metodologi për ta regullu këtë problem, qëla ka qenë nga dalsimi. Ka dalë, prejt në esër, mas në esër, një muje. A ba, dhe shpë Kur gjo në zvërresha Pos Vesh përdojke Salamu alaikum A e mirë Kaq As afrim As As diqka e cila Ka mundësi me Në më dhënë Me e di që une A ka problema jo Por një ftofje e vogël Si mi parsil jo Gjithmonë kër ki problem Me bashkërë të Musugut Prit Lejë nësë Të të jaj e folë në nësë këtë mabet Se kër i e në zetë Ka mundësi më arvendim A ba Andaj Shtyje sh për pak ma vonë Shtijet si të ftofët ajo, ftofët shëjtani, vjetë mërë madë tjetër, apo, ka mund që kom problemi vogër të kemi nukë të madë, në esërë thu, apo, kur qasë ka në konë ajo? Andaj, qikopë e nësam, than, e ka përdolë metodologjin e nga dalsimi. Ka dhale, tak shiri, si po ajesin sejnët, apo, a është orvatje fuqishme, a orvatje vogër, e ka pritë, Ka mundsi vetësh Ibn Seluli me rrethën e vet. Ata është ashtu diç, neve na akuzojnë. Mirpo kur ka filluar ajo me ardht te sahabët e ndarshëm, atar kanë probleme për masa. A do e pëson për jansëm, prej të jera vet para çai ka përdor, ka thënë ngadalësi. Alo, prit. Jo i thot, unë s'u bë sa për miliar du meësos problemin. Ka mundsi ngatana më shumë? E e prishalla më shumë. E i ngatron ala më shumë, ngarkon veten e ka mundsi edhe edhe dietar veti prumosonta zgjindra ata. Alla ka dole gjithmonë problemi me bashordën prit pak, sepse mëson, shiko, edhe kush ka të, burr shteti, pejgamber, komandan. Atje zonë vetë pejgamber. Allahu jalla shpalla që ka ngarkuati na. Me shku fjala e Zotit që lëvara në fan, megjithatë ta kadane, kadale, ka thënë ka dole, çka problem? E e e e ecim ma mandej. Ma e dyta, sepse mëson, e ka përdor në menaxhimin e problemit, cila ka të, mëson, nuk ka shkuë atçka e kanie në rrugë apo jashtë në qytet më njërë më jashku më jabartë grëzë vetë jo, se endës kamorë, do më thonë në gjarja fuqinje vetë që ka ba, kanë thonë djetarë më njërë e ba, do më thonë kur ka problem njërijo që arduhët me ba një sharet vogël që ka një defekt a ba, jo me morë më njërë konferenca me ba Jo më janë me roli le prokurorin, edhe gjiko. Jo, koda, koda. Më janë me, me, jo. Jep jan i shein, apo jep ja hakot në vend. Mos i bën zullum. Ço ja kët zin në vend, jep jan i sharat vogël që diçka s'është në rregull. E çka s'është në rregull, po tash kena më e palën. Asaj vetë se ka diçka atëndos sallallahu alaihi wasallam. Apo, edhe e ka prit Ali, e ka Samën, e ka bij Zejnebën, e ka bij atë shurtorën Berirën pse? Nuk e di çka ato. Më shpallja ka rregullu këtu. Shpallja ka, rikullu. andaj thot Aisha kur më tha, a si të kishku mendje diçka, kërkoj si këfarë. Thot, më plasivaj, ala më shum. shumë. Kripo, të pa fajshmit, kër i thu, helbet e kebo, ala më shumë, a në në në, kër te je i pasër, a di shka, helbet kashku mendja, ala më shumë, a da i shka, shka mërë, penga me sëmë, në zhjithë në problemit, ka dale, edhe e ndryshojë sëllën, nuk mërë di shka të madhe prej, Prej reagimeve të, të fëqishme E treta Prej regulimit të problemeve Cila ka qenë Ajo që ka quin djetarët Konsultin, këshila Mbledhja mendimeve të tjero Për nga mbele alisa Oshtë i drejtum për i Zotit A i kontrolohet për Allah u Gjelluara A dhe shpesh Allah u te bare tjana, I ka zbrit A jetë për gjëra që si ka pa njeri Më shumë ka arë Umi më këtumi Me e pyjt, me mësam një pyjtje Në vakt, janë kanë do të mëloj aty Edhe, sikur u ka ranu, pe mësam pikti Muezin, muezin e ka pas Edhe sikur u ka ranu, lembe pak rahat, të po A i se ka pa, a i verbë u rukon Allahushe ka zbit, a jet, a besa vë të vel U mërol, për një nësrat A i se ka pa, më rollat Mirë pa Allahushe ka reagu A kupton, të ne, një Me mësam, drejtojt për cilës Drejtojt për Allahus të pare kjo të të la Gjibr Në gjithë ata pejgamberë sa zgjëdhën ç'problemin ta zgjidhnë me, me mënyra toksore. Për çfarë arsye? Se sikur t'ja kishte zgjidhur Jibraili, sikur t'ja kishte zgjidhur Allahu te barekuhu jo, ta në kuptimin, domthon aj më pasnisim, unë e smar vendim ç'e Allahu më jaresos. Jo, jo. Se Satana na shekë më thon, kur kenë na probleme, e kur zgjidhin problemin, ç'e kish më thon? Po aty e ja ka zgjidhur Allahu më sipas zgjidh. Jo, mëson sa më shkojnë në mënyrë toksore. E thiri Aliun, e thiri Usamën e thirr i zaneve e thirr i beridit çfarë kanë dietarë kur çdo herë ka njeriu problem le ta thirr i kanë pak më të mbashkë le ta thirr i kanë pak më të mbashkë pse sepse njeriu domthon edhe kur e thirr di kanë një zonë pozitiv maj ulcei tash pse supozojna pejgam sam beridia kush o beridia krahas pejgam sam kush o usama më për më Kusho më për më Merke, me pejgam sam kush o ali me pejgam sam ai pejgamar këo sahabe megjithatë ka mund cil një ide një mendim Ka pohë diqka, s'ka pohë diqka, ja qelë fotografiën ma, më të pasër. Andaj, gjdo herë në problem, vetë e dikan, shiko, e ndese ka i nkoa drubë më nëjëna, e usam nuk e, dikan, e, -e, -e, -e. ka thirë dikan, hajde ti unë e bi, ajshu këtu ti forë, ka vetë, për i lartë. Andaj, zidhja e probleme me batë, duke vetë dikan më të meqën. E ciljo problemit e na? Të njarë kanë njarë, përshemun, na ho gjallarë të kena ketë problem, vjen e ka so o sa i me I ka do okay, që çeshtu e baj, çeshtu s'ja si vaj. Shfashtojë thot, "Mu kanë gatruke." Okay. Pse s'vet çpim fillim? Pse nuk vet çpim fillim? Allahu xhelalaj ka bodë, do të arrë për çfarë? Për të këshilluar. O jardja për të këshilluar, ama kur për të këshilluar? Çka thonin meqën Covid, po na vin pas 15 ditë. Ai ka provuar me çajra me barrë na vet mush nësh, pastaj ka shkuat pas 15 ditë. Ti shkon xhenazatë. Apo e pasaj çka thonin njerëzit? Pë vrasin o xha. Ki ka zbulu, pë vrasin o xha. Jësë jo, për të vratë kërkojsh për këshku e i dektë, ojshë në të në gjallë frimën? Apo, supozimisht, neve, ja që në oqës të i problemin e sësë, tje ke bo problemin në gjena zëmë, qëme, qëme, a mi frinja, qësë frinja të ajo, e kur zidhët problemi, kur ti alaj është i frestë, ala është i njën problemi, e shunë, e ja, ja këput rajtë, e po kur berë flakë, s'ka më të si mu ka, s'ka më të si mu, mu shujtë, kunizarosh os ba me vite kush ka mundsive ta dashojt andaj shikoi pejgamberi alay salatu sallam min yar mort konsul e veti kta e veti ata vetë di kan çe nje format më të mëshu apo e jo gjithmonë shikoj kjo është problematika e njerëzve i ka disa njerëz gjithmonë njëti njëi rëvet shkat aj edhe për doktor e veti ditë do ti ke vllavi e diki nëse a është për politik ke thatë e di a jet kedi ose mund edhe vlla ke di di di dikush me ditë në bevla, ki, dhikush, dit, njëri apo shikoj me një sam Ase bubekrin se kathir Ase omerin se kathir Ase othmanin se kathir Pse mi thikë të Nuk munën me ma kryqet pun Që ka unë jam të ashtë ciklet Pse mduhet berirja O dhe zraja, kuptën që ha berirja Berirja një zmeqare E njën i thotë, në ketë ciklete kathir berirën Pse, sepse kanë thotim në hajgjën e së kaleni Lehe khususie Ajo munët me dit diska që të Ajo ka hinë, ka dalë, ka hinë, ka dalë Andaj, një problem me kanë më këshilluar me atë çka e di. Apo jo, vinte hoxha, hoxha, çka më pi për Covid? Gabim e kia, gabim e kia, çë treqoni drejtu, apo apo me vetë doktorën qysh çka jet? Çfarë do të thoj ai? Se s'ka as çka më thon. Dhe do të më i drejtu këto punë sepse problemi më i madh i muslimanëve që është, porzhiria e fuksave. Shkon ai vetë dhe kan çka i them ata. A vetë pse shkruan ai në Facebook nuk e kanë ajo kompetent ata. A në ta shkejt shkrujnë, kisi të cëllik e në ka një telefon Ja, ja, si të cëllik e në ka një telefon Po kjo së nuk në jetë neve fare të drejt Për para zoti gjeli gjelën Asti të drejt nuk da jetë A da i përësëm e mur formën e konsultimit E katër ta Cila është, ka thanë Të nga mërë a.s. Nuk kanë zhitë Më njëherën problem, nëzë probleme o shumë i madhë Me futë palë Të reja në konflikt Qa të më thanë kjo? që ka pas për mësam këtë ras problem me gruja në vetë është akuzua Apo... E, që ka do mëndon futje e palve? Futje e palve do mëndon kështu Sa të ndohë dhe një problem me zburit dhe gruja në, në vetë ajo? Apo kimi okay, një herë di kanë tjetë? Kata, kata, kata... Nuk futët me një herë Se se, se duhet, duhet pak natyra e, e raportit me zburit dhe gruja vetë më drejtuet. Se nëse ti pëzohë sërë me tirë di kanë tjetër, atërë e ajë tjetëri ka me këshirë me drejtu në basë interesave dhe të veta, jo ja në basë interesave tua. Por që imbërë, shpeshë herë, supozimit, të së brezim të të këtë, sa prej nanave u aprishin harmonim qikave dhe të veta, duke qenë ato nusën shpit huja. Mo nanës tëtë, mës të të shkelin, e ajo të tanë mës të të, të shkelin, mës të të shkelin, ajo e merë atje rolin e komandant Abrispi. Atarmo nuk ket ajo nusja. Ataroni nan mas e drejtor, ajo veç kukull. Andaj ti isha plot me nuseve, nuk janë vetja. Skan gjevap minihat. Takshiri do ma... të ma s'ka domon ke takshiri. Mos e fut miniat. Një thot po nan e kam. Po nan e ki ose nan na ajo nuk e ka ket burr. Ti e ke burr. Mos e fut miniat, se e prish punën. Mundohu burrin me trajtu burr, edhe burri me trajtu gr grujë vet. Zjid aj diku thit pa ato tjetër. Kër mërin skaba O shtu diskutu talaki O të diskutu prishe e familjes Atere edhe ata me qëtësi Një artirën ndarës Apo duke, duke arrujt nana e qikës Interesin burrit Edhe duke arrujt nana e burrit Dhe baba i burrit Interesin nusës vetë si arru në qikës Apo E përse ndonjë këtë probleme dhe zërë E dhe një përse Sepse futën më pall Kër ka bo nusëja akt me burrin A të shkru një dhandri filani 2. Nuk usia Filandia. Nuk ka shkuit nklapa edhe nana ndaj herë. Çiçka ndonë. Shqano ora tu. Jan dy palat ti. Andaj mos e tret. fut palën e tretë. A di pse mos e fut? Njëri thot, po nana me kam. Nana këtë respektoj por nan. Banja Izmetin por nan. Mos e fut, shumë për probleme, vallahi kjo nga praktika tani nuk kemi por me kanë dhënë detaje shumëta. Shumë për probleme. Zbulohen. Thot po ndonë ajë më thon. Problem. Burë grujë kanë ardhur, xha, duin do të na mudon. Me tra fëmi. Po pse mudon, valla? Kur e kishim mas pasati problemi ato te kot. E ka problem? Kto problemi kemi pro problem zinaje. Jan a ka zgju pora zinaje. Kjo kjo punë nona. Apo, mirë po a, a, se ban gjoën vakt. Flem shumë. Tash, jani thot, unë sjam si mësuën traditën time me flet shumë. Po tani avande kuptoje. Ti jeni një gjeneratë, tjetër këto janë një gjeneratë tjetër. Mundoju si prim, ne e kuptu se standardet kanë ndryshuar. Jani thot si mos qoftë stad ku gjajo beksagruje. Po çish me kur gjajo? Si ka mundësi, mundë ka në kërgjohë Ta shë njëri dhëtë Po, si më se Mundoju me kuptu Edhe Nusja Edhe gruja Let mundohet me kuptu Palën tjetër Qalë mundon palën tjetër Kuptoj e se këtire dhe së që vjenë mirë Apo Andaj Pika e katër Që penjonsam e përdori Në menajimin e problemit Nuk i thirë minjarë Bema këtu po përën tanë E ta sos e bunë Këtire në në në to Jo, jo, jo Jo, pëse Sep Ajë një në interesin e vetë, ajë kjetër interesin e vetë Kujë në interesin e vetë Shiko, Allahu gjeli gjelalu hu Kur tjep ti në sihatë Mani me, kur tjep Allahu në sihatë Vecë interesin ta në këshirë A valohi për të betonat në zotë Edhe nana jote, edhe baba jetë Kur tjep në sihatë Valohi edhe interesin e vetë e këshirë Njën zot, që gjithë be bajin loq Loqë po edhe loqë në vetë e ka pa A bajin loqë ka oma edhe vetën A mund të të të najë, valoha vetën ajo ta jepni nasihat ngrim ca të vogla nëse ja shlojm ato domosdhom me milimetra të vogla kimë pasati është edhe në çefi vet edhe në interes i vet pse thosh njëri mos e fut palën e huj leje dhejtohet problemi problemi vet tjera për gje sa dik ka përdor pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në menaxhimin e citatës cila ka thënë menaxhimi me dialog ka shkuat te spija nënës vet edhe babaz vet kur i ka dhën leje atao Edhe këtu ka edhe shumë shime, çdo çdo fjalë Ibn Hazras Qalani, një nga dijetarët e komentatorëve më më të mëdhenj të Sahih Buhari, e ka mbush komente me me shime. Po tani nuk kosh nuk kosh kohë dhe nuk kemi temen, e kemi temën në veçori këtë. Ë e, e peta ka dhënë dietar dialogu. Dialogu. Ka shkutë ka shkutë në ana vet, apo të shpia e babgjyshit kushtimisht me të termat tona. Edhe Edhe u ul do bëj muhabet me Aisha. Edhe ka bën kët muhabet, i she ka thon, "O Aisha, të kam rrit çapo volot, nëse je pastër Allahut, pastron, nëse ke bë diçka, ë ë apo të ka shkumendja, atëre kërko falje për Allahut te bareke ve teala." Sa është ndësishëm dialogut, ndërrojë. Dialogu. Do të dialogu. thot, "Unë më grindem me dialog. Ajo mendim, a? Çka mendim ajo? Kave vlla mendim? Olufol. Çu shësh atë kët po. Apo, unë më të pa problem. Unë e pashë problem. I thu gryes tan, unë e pashë kët problem. Fol kalzo, lirshëm diskuton lirshëm shikoju prej Kreta Gerald Scott kimunsi tja a sheket rast kur ka arpe unsa më ja ka thon kë fjal asha ka kthi shpinën ju shat ju ka thon shat ju tha mua unë më u, u tham çan e pas arë ju s'u beson ju i keni ek, i thon i keni mor akuzat dhe ta shini tu i nitu orbita sile drejt aty ra akuza dhe ka kthi shpinën ka nis me kajta nuk i tham asop çish pak vadi mua shpinën unë jam burë jo unë jam oh yeah, yeah, yeah. normal ça je qu'un problème monira dialogun çfarë do të monira dialogun ndodh problemi ulo e para dham leje nesër e dit tavët dikan mat më shumë tani fol folu unë bëjshë këtu valla unë bëjshë kët punë gabim as për natitan as për natit kërkuina po du me het punë ime me ty mirë po çetu sjam si i klas ti si bëjshë këtu punë apo dhe mos hezitojë njëri për burrë me bë mua me gruan e vet sepse jemi rritur i harë me tradita të gabuara cila është tradita e gabuar thot, shka mënët me më kalzua jo. Me në ka shumë me të kalzua. Pengambej, a.s. në një prej luftrave të ti, kur anisë në omra, kur ka bom arreqen e hudejbjes, edhe o dash mi këti sahabët pi para mekës, a mund më paramenua, ti me shku dherin meke. Pak para se mi hin meke, ndodhë një problem, thonë, mas, s'ka me hi. Qështu e ja kam po, pengambej, s'ka me hi. Sahabët një hram. Mekën e kam po, pinaltë thau, çish më kthi. E vëso qado kthano. Odo, ka rezistu. Çe më gara solla, i mëga, jo kthano. Ka thënë Um Suleman, janë apo i grave të tjera te nga mëson. Edhe ka hit nervoz sonse qethon. Un i u thëm ktha nuk do të kthej. Un i thëm çes nuk do të shëfo. O shos e kët pun. I ka thënë grave, ka thënë jallë solla. Pandemia. Thërte barberin, ato çe ti, apo ato çe thënë mesat. E gatip, mëson qado. Idea mirë, apo ka domosave gati për berën publik para këtejve i ka thonë sa çe thon nisa qethon, sepse çeta ka thënë që ukri s'ka umbra atëra sa vënë ka, ka thonë ukri a, ja nisi i pari muçhet do muçhet edhe edhe na derisa ka kanë tasmetimëse të uçet pinervozës i kanë pre i kanë pre kryet që më berberi të çet pinervoze i ki nervoz që s'ka hin meke edhe ki nervoz s'ka këshir hiç janë kanë janë jan kanë diku kryet mir po shiko gruja vet ka thon hajtë provojë çështu i shasnjoni tash mos shkojnë ekstremitën votë A, apo mbasi kanë mirë, ashtoj se jam te gru, grua çka të më thoja? Jo vëlla, asknej, asknej majën mesin. Cili o mesi? Kush e ka po thot? Qete do ni filtra fjal. Vetë edhe di kanë tetë. Apo mos shko vetëm me të grus, edhe mos shko vetëm te katetua. Menaxho, përzije, sa më e përzijë, fryti del më mjaimir. Kjo ka qenë brej metodave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, eh, për imsime të citat eh, i kanë zer dietar të me këta përmendona këtë gjani, ka shumë simbole. Mishtalë të nësimi kanë zetim në haqërës karani Përse koha nuk nga përmëton Premësimime është uh, Durimi dhe mos hithnimi Me hithnimi në grujës Do një arë kipërëm Ndodhme pas problem Edhe me mësam pat problem Kër i tha nana e ajshës Që mas i zbriti pas trimi Pas trimi faliminderit Nona uh, pitha gru, uh, Qikës vet Nusës pengam në sëram Që thuj për e mësam faliminderit ajo valla seftham heseftham meq Allahu di tam falemnderit tash a, jo si si si ta a kupton domon pak seftham ti falemnderi nuk u ndervozu pejo se mor me çetkim domon donjar dush me duru tash loni fjalish pas ar valla ndot probleme ndot ma paraqet problemin edhe i thot du me shu por çka do me shlu vllogrym ma ka thon ni fjal thot s dorot ajo kur ta kshila zon kur joi kur joi si ti ka thon apo do ka kërgu, ka shtres ka kergua me radha ja normal do tash Apo, andoj do njerë elqon në fjallë, të ranon në diqka, duroje, duroje pëse? Sepse nuk ka një jeta posë me durim. Andoj mundohë me te i kalu dhe një telashtë dhe sina, jo, si në ajo ka mundësi, me e po matë ma si qa. Dhe për nga natyra, sotë dhe psikologija dhe mjekësia e ka, vërte tu, se grua, ja, ishe detalës që ka si ishe burri. Por qemu, në shpje, e kini po? Uh, një e në dikun, por qemu në kujhjin? Ja vratësini në grujësë. Ti e shë, kuzhinën xhungull. Po kët mirave? Ajo ajo e bën ama kërcit çç ç ç dogat i mirë. Ajo një xelpa me mungu, do me pa në vendin e vet. Çshtu mora ka kriju Allah u xeloa. Ti smush pedal mbi kësa ila. E tani, ajo nga natyra këtu, po shkakësuar në kët formë, ka mundsi edhe në gjitha tëra detajli ka pët për ta. Kapët për për ma, ka pët për, për detajet. Kur jo më, hajde hajde ka përse. Tashun e mukop për gjithçka. Te do detajin ajo. A kini pa graf, që më sot, për shumë kër i përmenim, për zbavitje Burat, edhe përsa është tash, në tabjat graf e kena një kejt, Allah i shodhe në përmisonë dhe gjithve Dhe të graf folin për një herë Ti hithu, he a janë të u morë dhe është badam Ketë mi në shë A nuk është tup, e nga mesave ka pas tradit Folti A e kryte po, të është lembu të foli so, Kryti, folti A to këtë folin 20 grad volin ti thu, "A kionat a të mësoj mabetajë të katërt. Çi çto janë të marrur ato mosu mundo me ndryshuar. Pranoj e bën e kabull çshtu. Allahu e ka bërë makhluka çshtu. Çi çtu i gaba. Andaj sheh për shembull, fëmia i rri asaj 100 herë kanë i kanë, ti munon me gjub për balkonin, ai thot hajde me nanë çshtu. Pse ti zdetro? Ai duron detalin, dë detalin, detalin. Kështu e ka krijuar Allahu xhelu ala natyrën e femrës. Kjo ka qenë prej metodave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Rastyer Problem tjetër, që i ka ndodhë pengamberisë në lëndar e qellem, në familjen e tina, është një njarësën, i ka ndodhë pengamberisë në lëndar e qellem, kur gratë e veta kanë kërkuar që të shtohet doza e, e dhanjës nga pengamberisë në lëndar e veta. Kërë të ju jep pak ma shumë, të ju jep buk pak ma shumë, nërsa pengamberisë në lëndar e natyra cila ka qenë, e ka shpënda, e ka shpënda pasurin, se ka mojtë parën A i ka mujt me arket dunia që t'i parët Kësë i ka da është sallallahu aleyhi wa sallam Tregon Gjabiri Shogi pengamberi sallallahu aleyhi wa sallam Gjabir ibn Abdillah Radiallahu an Tët një ditë të ditëve Ardë Ebu Bakr i Siddiqu Edhe kërkoj leje me hitë pengamberi sallallahu aleyhi wa sallam Edhe i gjeti Dovon disa njërs Ndër të ti s'pijap leje Me hije Hini Ebu Bakr i Siddiqu Pas Ebu Bakrit Ardë Omejri radiallahu an dhe kërkoj leje me i të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hënën pse kanë hyrë ato dozë kështu çka lërshem e para se i ka pas shok të vetëm domososh shirit të veçantë apo andaj njerëzit nuk duhet muidhnu kur dikush e ka një shok të veçantë apo domethënë çiko blodshi ka dhënë leje kur Kardu bekrri ka dhënë hën prikardo merë ka dhënë hën kjo e para e dyta sepse ato kan kan i kanë pas shika të e e vetat ato i kanë pas shika të vetat on joni te Aisha të treta Hafsa kanë i të shika të veeta të vetat don për veçoritë që kanë bërë pejgamberi alayhisallatu selam, edhe kanë pa këto gratë vetat u shujt. Ka mbizotënu qetësi, edhe pejgambër shumë i murzitshëm. Shumë i murzitshëm. Mo në ankat shumë i murzitshëm. Edhe thot Omul Khatabe, thot ta shtim e, se, I ka me beri, e Kadon, dishka, kesh pejgambër. Ai ka murzit më e pa të murzitshëm pejgamberin sallallahu alayhi wasallam. Ka thon të thamë diçka mos kështim e kesh pejgamberin sallallahu alayhi wasallam. Ka thënë ya rasulullah Sigur ta shihse një anën e bigrujë bigrave të mia, shkova son shtëpi, më tha shumë pak po na bëti, më shumë dësh më naprova. Tha edhe rregullova. Omër Khatabi tha, fa wajatu unqaha, fa e godita në jublak, tha edhe e ndroi mohbetin. Fa dhjeka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe filloi me çesh pejgamberi alayhi salatu wassalam, pastaj tha, çe tha edhe këto. Për grateveta, rreth mua një të njëntë njëntelip. Për sa më ka lanë kjo? Ka thonë këshire? Ka thonë të njëjtën janë të lip. Ka thonë, po më lipin me eshtu dozën e hargjimeve. O pak i të nga pru. Epo? Sepse ka arre trasvetime, se disa kërra kanë thamë, subharë Allah, gjitha të pare vinë shpitonë, pak na jetë ne dhe. Njësë të kam pru, për që një mu, dëpamë shumë pare kam pru, për mu shpëndaja. Eka more ka thonë, eka more ka thonë. A, a, a këmëton, në ka arë, zetë qatë, sa da ka e shka, shumë pare, ka, ka pasë ras, me nësëm, je kanë bëruhe, por që një një tufë deve, komplet, dy, dy kodrën mes, ketë deve, tuat janë një Resulullah. Masa ne pak s'ka shku kohë, ka arë, njëri ka thënë, a mi jepë ke qëto? A, po, ti me të thënë, njërën i fabriken e Mercedesit. Më dhe benë qëtëri, ty je prënëari, dhe thëtë njërën, uon janë fukara ma j Djanio, jani thot, thot mos si i preq Chelsea-s. Dhe Chelsea di kot shejtaj. Vëmë sa vë thot, marri kit, tu atje. Ai i morën parën se devat të lidhën parën dhe që, e ecin tjerrat bashk. Tha shkonit te Muhamedi Ali sahab se kisht tutë ke vukara lokit. Nuk i tutë të vukara lokit. Për ka ardha as vetim se ato kanë thonë shumë parë hitena, hiciet. Edha ngue. E kanë bosin vloj kllani, ket bashk me kërkuet me thon shtimin e të hyrrave. Edhe i ka thon me se çaj edhe këto. Atëra That uqu e bubekri të morë u gjumë në bëqikën e vetë, edhe uqu o meri të morë u gjumë në bëqikën e vetë, edhe duki u bërtit, ju i kërkoni dhe ngarkoni për nësamë me hargjime shtesë, atës që ka të vetë, që ka në bërtit atë njëve grave tjera. Këtë një i kërkoni shtesë për nga mberit sallallahu aleyhu sallem, edhe për nësamë i këta, këta joja, jo, jo, jo. jo munë me që tek, jo. Jo, të hëndë të kratë juve shkabani Jo, unë e me qëtak nuk, nuk i zhidi këtë pun e, Ka qenë vetëm e, që e ka shprej E ka shprej mërzin Pas taj, ka zbit një ajet Në surën El Ahzab Ajeti 28-29 Ku thotë Allah u të bare kjo vetera Ja e juhën nebiju O ti penga marë Dhe shikone këtë thirje Se përëm sa më mërzit qëmë A mund të parë me du Djetarë, në komente kanë thonë Maran, se përburin Maran, përburin, se sa mi thonë si në nivelin e durr burrniës s'ka. Agrat, fatkeqësisht, a lloj punësor grave muslimane, shpesh kur dojnë me kriu ngarkez mbi burrin stëvaportonë, siç e si kanë fat kur farbori. Po um, ai diçka, ka, nuk është me mit, vetëm me mit. Po kjo kanë pej nga martim më më rrit për Allahu xhelalu ala. Kur farbori shego, kshire alonin, kshire filanin, vallajm pallat jeton, e kit mirat e Zotit xhelalu ala, ka, thot pa, ma, ajo ajo është shopping del për ditë ajo çetra apo e sikletau burrin për çka? Për blerje dhe shitje. E ki voti sa e kanë si si si lloj anomalie, çrregullim. Pa dalë ajo për ditë me pa shitje, çka mundi subhanallahu iladhi. Ku o morale? Ku më thon ka dal sa hapës zgibush? A duhet veç veç më me ngopa? Po ku janë? Ku janë ardhiet të tjera? Ku janë detyra të tjera? Po ku është Allahu dhe pejgamberi sa sem? Prandaj, tha Allahu ju, o ti pejgamber, thuaj gravet tua. Çka? Thuaj gravet tua. Nëse e doni jetën e kësaj bote dhe zinetin e sajë bukurin e sajë fëtë a alin u me ti'kun u me ti'kun u me ti'kun së raha në gjemila a tës në tëhona ju ja pare edhe ju shloj a? a do një pare? ju me do një si për pare? Allahu qëllu ala i ka pru për një nësëm a do mu kanë mbret për një në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Ti mu paskon qështu Me, me të badanë Allahu mundësin Jo për nga bërë musliman A do mu kon me pas pos në ngajp Ti mundësin me prejka ti Me shkrujt A do mu kon musliman zëngin a, a, a fukara Cilë në kështë zëgjit Jo në thot A do me zëngin Knaqësh E dhe jep ja, E në ti pas zëngin A ca jopin E jo Allahu u zhillu ala I adha mundësin Tha jo pe, Du fukara Fukara më kon Për nga bërë A të rritha Allahu u zhillu ala the pejgamber sallallahu alaihi wasallam dhe ahiretin atar dijeni se Allahu për grat bamirëse ka përgatitur nga Mesia juaj o ju gra shpërblim të madh në ahiret. Edhe pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam ka filluar me Aishën. E kathir, ajshen, ka thirrë Aishën ka thonë o Aishë. Ka dhënë këtë. Po duhet thonë diçka, kët kët dhe dhe von, sallam, për pikmorri dhe domon alaihi sallallahu alaihi wasallam. S'ka munduhet pa pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Po e miqu së lavat. Ka thënë e Aisha, kam e të kadzu një pun, ka thënë, du më përgjig, ama më përgjit, apo më së gutë, më së gutë. Ka thënë, shko veti, babën ta në në në në tëne. Më shko konsultojë me babën dhe nanë, edhe pasaj mjep, mjep përgjit. I ka thënë Aisha, që farë punë në një Rasulullah, që ka Aisha i derë që ka ti, po kërkom për i mu në më së bukut në gjë vabë, ka thënë shiko. Uh, uh, Si ka mundsiunë më vet, ë babën ta më don një temë për diçka uh, për ty. Edhe ja ka prezantuar këtash e ka dhënë Allahu xherat. Pra ja ka lëzuar jetën. Si dush dhunjaja çe po ta jap. Si dush Allahu nda pejgamberin s.a.s.l. dhe ahiretë, ban sabër çdo çish jena. Ka, s'ka çkaç. S'ka diçka tjetër. Atare i thot uh, Ajsha radhiyallahu anha, ya ja rasulullah, <laughs> nuk dihet përgjigjën, dihet si un du menet Matia, ka dallë për kët punë ke pyetur? Nuk e pyet. Kur kanë, ka thonë, "Mëse kam një kërkesë." "Mëse kam një kërkesë." Ka thonë, "Si të dëvëjtin gratë të tjera, ku t'i u kallzojsh, kët ku t'i bash kët pyetje?" Ka thonë, "Mos i kallzosh çfarë përgjigjeve ku më dhanuane." Gruaja jet gruaja. Edhe në cikletin më të madh, Aisha u munon me shfryzu, mos ta dije se ajo është për djih, Aisha helbet ato thojnë na po dojnë na dunjën e po i jet fksaj na vet pejgambërisasallallahu. Qadan sitted vetin ato, çka ja përgjit Ajha, ti më jo. s'i, si po, kallzo. Ata i bur, thuja, ke, thon, ka thon pejgamberi alayhisalatu sallam, jo. Unë sjam sjam dërguar ngarkus. Mira nuk po. njerëz, avam i testua. Ki banë i thot, thujja ti ni fjal, kshire çka po totaj më saneti. O banave burr, thujja ke çka ime than, pastaj kshire çka më than, çka po burni apo, jo ti, djujja ni fjal, kshire ti testoj, e keti banuri, kjo vë, problem është atë nëse jemi te familja. Shumica e problem bën çështu. Shkon men në mend na sihat, gabum. Po thuja ti nënë si çu buri tani kyra ai çka po thot. Po ama i ka shlën, t ale t e ka mundsi ta shlom çike dalë të zhbia. E pastaj çka? Shoi pastaj tani ajo arroganca e lartë. Ani thot ti e ke ndrit. Sepse pse prishet një familje për një për një tek dikuina, për një një arrogancë dikuina, ani nan eki pozdi, rë. Nan eki po babe ki pozdi, rë. Vetët i kanë çka di. Mos e prish familjen. Allahu jëluala. Ne jone penga nëse më në ka msuar. Se gjëja me u rejtër të zotit Cila i gjëra me hadhal talaki Se do hadhal talaki Ku jetë ajfmi Një copë jetë të nanë një copë të baba Andaj, sa është eranë Se ti ta prishështë një familje Kujdes, kujdes, kujdes shumë Andaj, shka i tha a isha Ta mos ju ka lëzë jo, Unë i si jam ngarku Si jam dërguar në ngarkus Mu të anniten Wa mu annite Unë asë jam vetë në ngarkum Asë nuk e ngarkoj Dikan, mirë po ka thënë Munë ka dërguar Allahu muallim muallim nusus ilait pasaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka dhan si <clears throat> se lozgruje ket ofert a do menait a do meshku a do menait a do meshku te gjitha e kan dhan tejeten porgjige kan dhan edojna allahun dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam cka msonde zer pe ksa se kora ka mbaruar por ka dhe gjera tjera qe do ti do ti permendem uh, ne sana msonde Për e mësam, gjënë e parë që e ka bo që e ka bo me ajshën në ketëras kër i ka ndodh i ka ndodh problemi e para, kër ndodhë problemi bezer, nuk duhet njeri ju me shpejtuhe me mor vendimin e fundit Abo, ato që ka mba ka dhe një Resulullah shumë për pak shumë për pak pohinte në se jene s'pëna del kjo, s'pëna del kjo në samë dhe që mërzit Abo, edhe gjënë e parë që e ka bo ka në djetar s'ka mor vendim Kam u mor, ai kam u thjeshmë përç padë. Që par, nërgohu, rirat, a a, i të bëj, çfarë bëj? Lëgoj. Rëra, da bó. Ai jota te lash i ka pasëta po, puni ka pas. Tash kam u morr. A hyni këtu, a hyni kaç kilograma sinç kaç kilograma? A janë vëra njerëzit jashtë lufta betrit do hudit ahzabit, i ka çu letër persianëve, romagëve, e Egjiptit gjithë, gjithë ato problemet ka pas, mirë po ke, kjo nuk e ka, nuk e ka valla po, të marr të marr hujum. Qandaj puna e parë, çka kur ndodhen problemet të cila Më së thuaj fjalën e fundit. O shegoda, atë, a ti mu ma thahe ashta? Si po, a o qri. Qada se zëba që rjo. Zëba që rjo. Ta ka tham, prit pak. Andaj shikova mësam, kur e ka ditë se ka mundsi xhevabi me me as, do të them, me aprecijetën Ajshës, apo se para mendoni, supozimisht, supozimisht. Sikur pejgamberi aleyhis sallam t'i ka thirrë nga nervoza, pra çfarët? Atë. Sa probleme. Si do ta prit të ket punën po bëkri? që të da prit të këtë punë, o meri që gjigra, dy që i këtë të të tërë janë në shlu nga ona për nga më berit, a.s. a në jam në khatavi në rast tjetër, për jam sëmë, të, të përmenim shumë shkurt, për jam sëmë, e ka pas, e përmenim, e ka u rejt që mi ardhë e rakeqe. E rakeqe. Në ditë për ditëve, e kanë po ajshja, edhe hafsa, se shumë pe komë e rakë, jem me k A bonë nënë në manovur çështoj. Shiku? A bonë nënë në manovur. Ka thonë. Bo. Ka thonë kështu. Kur të jetë ditën që e ka Pem Samte Zejnepia, edhe vjen ai, ka hëngur pitajoj, e ka mërak ucimin e asajna, aja gërditna. Ju e më gërdit. Ka thonë kur të hihet te ti, thujë ja rasullullah era diçka të vika, mos ki hëngur dhe ka përmend nat emrin e ucimit, e cila ka thënë megafir. Një lloj por xhirës që ka vë Zejnepia. Ka thonë edhe uni tham njëjt. Edhe ka hihet Pem Samte Aisha. A she ka thonë Resulllah era dvika u ka shetcuar mes. Kur Kaida Hafsa ka, ka thonë Resulllah era dvika o digra era dvika u ka shetcuar pejgamberi alayhi sallatu wasalam. A pas sa she ka ndo? Kule ka mor bash pe mes. I ka kallzu Allahu جل مع Kur'an. Ka thonë kjo manovon e ksa e e Ajshës edhe e Hafsës. Po lejo vetëm vetë, vetëm vetëm një pjesë ta edh she gazbit nga Allahu te bareke ve te ala. Allahu جل و علا ka, ka thonë Aishus dhe Hafsus. Inte tuba ila Allah. Ose pendohuni pe ksej pune. Shikojat, ose pendohuni pe ksej pune. Sepse zemrat e juve doin me lakua. Apo. Nëse ju vazhdoni kështu me ja bëu pejgambesut, çka ka mau vezë? Ka mau maneuver çit i thojnë, po të vjen era ta largojn pejzenet. I, I ka thënë Allahu te barekehu te ala, nëse ju vazhdoni kundërtina, ta dini the inna Allahu huwa maula. Një Allahu është mikë i pengamberi sësën Eta është në tamort me i nja Allahu në kajë mikë Wa Gjibrilu Edhe Gjibrilin e komikë Wa Salihul mu'minin Dhe besimtarët e drejti komikë Aba Wa well, lmeleke të ba'de dhalike dhahir Edhe pas ketë kësaj meleke të janë të prit Urdër, helbet jahë prish dikush Pengamberi tonë E që, dodo, dhe, që josëm, këta, ka ndodhë dhe sërë? Që ka ndodhë? Përësëm ketë kësaj Prape kam e në gjuhë me, me urësi Ni muj e ka ndrejs një dom vetë Kënë bo be, këatë në valoi A e bënë të jë qëta, po? Ni muj Edhe kërinë, kërëjan, kërëjan, kërëjan, kam bo Hqana 29 dit, kërëjan, më rrëjnë në oroshte A po se muj, hën-oroshte, një stëtë e non Edhe 30 Kërëjan, më rrëjnë në për e mësërën të shtëpileve Disa, sahabë i kam danë një, rrësot Allah A, a është një stëtë e non muj ka poveg e ka thonë, zvime juve, ka zdit e xumërat. A ano... në <inter> në e <Hobbes> një këtë e parë, <Walter> mësimi i parë, nga kjo në gjarje, <rinsevé> cilë a e një të kuptojna se fjale e fundit nuk duhet e para. Edhe e dyta, edhe me kta e porfundojnë, a të njërur Vezer, është se, duhet të kuptojni sënë. Këto kanë qenë ngratë pengam Veser, që kanë ngërku Vezer, që ka tha pengam Veseram, kër i tha, o Meri, e Resulullah të t Cila natyra e gruës Me pak nuk nginjët Këto e konë grat për nga mberi sëselle E gruja jo të e gruja jime E grat dhe musliman dhe tjeshta A është do më dhënë cenim për ato grat Kur kanë qef pak ma shumë me pas Nga standardi që e kanë Sështë cenim E si du është të me mëra gju si ka me gju për nga mberi E jo me shku në kuza E jo me shku në kuza Nërsa gruës shka i duhet Gruës i duhet ti ma pak për pa. Mos kërkoshu. Prand kur ti flas me gruas, i thonë ashtu këtu këtu këtu. Apo, andaj po shem kur e kemi vënë në hadithën e pejgamberit alayhisalatu wassalam, kur ka thënë alayhisalatu wassalam, nuk e ka falendëruar Allahun ashka si falendëron njerëzit. Çi ka ditë? A për Zenginin apo Fukarajën? Na shpesh e shohni e përdorni hadith, ashka zot më përdor. Për shembull, e gjen Zenginin, i nimet dikuina, edhe status. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush nuk e falendëron Allahun, sa ka falendëruar Kush nuk e vëndëruar njerëzit që ka vëndëruar Allahu. Kë ç'apo thot kë? Fu, ju faleminderit. Jo, jo, ti ketë ta di se kimba përdor. Ky a diti drejtohet fukaras. I ndihmuari duhet me e ditë se ka hak edhe të njëri. I thon faleminderit. Da po. Andaj gruas i themi, mos era no, se burri ranohet. A burrit i themi, mos e marr për të madhe. Është normal. Ka ngërku grat më të mira shtymtë të harximeve e shtymtë të dhyrave në në në shtëpi e si ka mundsi njëra prej grave të muslimane të thjeshta kur ka mundsi me kërkuar se më mungon kjo më mungon kjo nëse njeriu ka ekuilibër dhe baraspeshim në xherat ajo nuk ka as diçka e e çuditme por natyuron e grave. Vazhë ka dhe shumë sime, ose ko ana ka mbaruar nuk duhet të ngërkoj. Mbotepa lutshme Allahun te barekehu te ala, çe zoti onjel jelalul, na munson çe ta ndjekim moralin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Elus pe Allahun te barekehu te ala, çe Allahu jelle wala, ku dita çe kemi qeluar Allahut na shpoblemku dhe çe kemi gabuar, elus pe Allahun jelle wala çe Allahut allahu na fal. Elus pe Allahun te barekehu te ala, çe zoti onjel jelalul, na munson me jetue me vepra të mira, të zhvillojme vepra të mira dhe t'i ndërzojmë shpirtin Allahut te barekehu te ala me vepra të mira. Aqulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu, inne